Вони всі водкою торгують, але постачальники у них різні. Я всіх просто фізично задовольнити не можу у плані безперебійного забезпечення забороненим бухлом. А водили не можуть тримати пляшки у машинах, ні в салонах, ні в багажниках. Менти час від часу шмонають. Тому схема виглядає так. Коли треба пляшку, водій кладе Руку на дах своєї волги. Повертається обличчям до входу в вокзал і стоїть так хвилину, може трошки більше. Словом, за цей час його маяк повинні помітити ті, кому треба у даному випадку. «Я». «Але я не хочу світитися», – казав уже, «тому сидітиму у залі чекання». Ви по черзі стежите за таксистами. І тільки, ну, знімете пароль, різь сюди мене. Я передаю пляшку, ви відносите, отримуєте гроші, приносите мені. Це добре, що вас троє. Примилькаєтеся, не встигнете. Так доти, доки все не розпродамо. І на сьогодні норму, вважайте, зробили. Побачимо, як піде, і завтра, може, більше встигнемо. Запитання? Те є, коли розрахунок поцікавився заєць. ти ще нічого не зробив і не заробив, а вже питаєся за гроші соромною наче нести. Ми ж сюди повернемося, розрахуюся, як домовилися. Погнали, хлопчики, працювати треба. На вокзалі, здається, народу ближче до вечора побільшало. Ми примостилися біля входу, і Коля показав нам чотирьох подрібних нам водіїв. І додав, вони можуть від'їжджати, приїжджати. За всім цим треба стежити, і бажано при цьому не клацати жалами. Є ще кілька постійних клієнтів, але... Видно сьогодні на їхні дні. Так заодно ми дізналися, що, виявляється, київські таксисти поділили між собою вокзал. Неофіційно певна річ, але вони домовилися так. Раз вокзал належить до місць, де є постійний заробіток. І тут завжди при бажанні можна зробити план не може бути так, щоб одні паслися на вокзалі постійно, а інші не могли тут навіть припаркуватися після того, як привезли пасажира з міста. Тому складено неофіційний графік, згідно з яким одні машини топчуться тут у понеділок, інші у вівторок і так далі. Хто порушує без дозволу, тому не позаздріш. Найбільш зацікавлені домовляються з диспетчерами, і ті на якийсь час зовсім лишають без замовлень. Тоді я слухав, розвісивши вуха, а років через десять, коли в нас уже з'явилися приватні таксопарки, зрозумів. Адже це все відбувалося в умовах, коли таксомотори були державними і працювали на державну кишеню. Виходить, керівництво таксопарків усе це знало, не могло не знати. І відбувалося усе це не перший день, не перший місяць, не перший рік. Так що в мене потім був не один привід подумати, скільки усього корисного і повчального відкрилося для нас, пацанів, за той травневий вівторок. Правда, на сьогоднішній день ні мені, ні Литовченку стихим нічого з цього корисного і повчального в житті прилаштуватися не допомогло. Тому дурна та приказка, яка говорить типу «Вік живий, вік учися». Нічому ми тоді не навчилися. Може й дарма. Але тоді ми про це не думали. а лишень про те – що сьогодні до кінця дня можемо заробити тридцятку. Це ми дізналися шляхом дуже простих арифметичних підрахунків, зайвий раз довідавши самих собі, що квадратні корені, ікси з ікриками та біквадратні рівняння потрібні тим, хто пише підручники, і тим садистам, хто визначає в школі план по двійках.